Inna allaha rabbini wa rabbukum faabuduuh, hada siraqun mustaqim. Islamski ummet je također u današnje vrijeme iskušan ekspanzijom šehova. Ako tih ljudi ili kako e, e, svojstva putem kojih možemo poznati tu kategoriju takozvanih šehova ili samozvanih šehova ili ljudi koji glume učenjaka a to nisu, su sljedeća. Prvo svojstvo jeste što oni vole da ih ljudi tako zovu. Da ih ljudi oslovljavaju š, e, tim, tim ovaj titulama. Da kažu šejih, učenjak ili kako kako sam čuo u, na nekim radio emisijama ovaj uvaženi islamski autoritet predstavlja znači predavača i predavač to ne osuđuje kaže uvaženi islamski autoritet to se mora osuditi. ti kao predavač to moraš osuđivati ti nisi nikakav uvaženi islamski autoritet ti si predavač koji je tu došao da ljude savjetuje da ih poduči Ljudima, ljudima to prija, to im godi. Dakle, toj populaciji, toj kategoriji šehova, takozvanih šehova, godi kada ih neko tako zove. I čak se ljute ako ih neko ne nazove šeho. Ako, ako ga zove imenom. Drugo, druga karakteristika tih ljudi, a za ovo smo krivi, i mi daje, a krivi su i oni koji nas slušaju. Bezbroj puta sam upozoravao na Na to da se ne pravi od daje, a nikakvi šehovi. Šehovi su oni od koji su daje učili. To su šehovi, to su Lema, jer time omalovažavamo tu titulu. Ako svakoga danas možete zovnuti šehom, zato što je završio četiri godine fakulteta, onda smo omalovažli tu instituciju, instituciju šeha, učenjaka, alima. A onda druge strane slijepo se vežemo za njega. Era ako umislimo sebi da je neko šeh, slepo se vežemo za njega. I sve što nam on kaže mi, mi postupamo u sladu sa onim što nam je rekao. I postupamo u sladu sa njegovim upustnjima. Druga karakteristika tim ljudi jeste da imaju odgovor na svako pitanje. Kod njih nema nejasnog pitanja, nema dileni. Nema neznam. Kod njih, ne znam, nije pola znanja, kao što kažu u prvim generacijama, nego je kod njih, ne znam, sramota. I imaju odgovor na svako pitanje. A koliko to može biti pogovno, kako ću a navest primjer sa jedne radioemisije. Znači, ne, neću nikoga imenovati, neću govoriti o imenima, nije to ni bitno. Je to u svemu ovome nije bitno. To je najmanje bitno. Čovjeka pitaju da li Da li mu je poznato ili da li zna na koji način je Poslanik sallallahu alaihi sa sellem izdržavao sa učešće ono ne kome neku porodici preselio Kaže nije mi poznato da ima išta od Poslanika sallallahu alaihi ve sellem A svako od vas ko je čitao Hisnul Muslim ili neku drugu knjigu zna da ima ima načini izražavanja inna lillahi ma ahaza walahu ma aata wakullu šejn indahu ilađan musemma fasbir wal tahtesid ili inna lillahi wa inna ilihi rađun ali, dakle, kad čovjek se postavi u poziciju šejha i on mora odgovoriti na svako pitanje nužno će se desiti da će doći pitanja na koja će on fuliti odgovor da će pogrešan odgovor i odveće ljude u zabludu Bolje ti je ti da kažeš ne znam, ne znam, ili da kažeš onome e, vrtelju koji sakuplja pitanja, na ovo pitanje ne mogu odgovoriti, ili da kažeš u mikrofon, imaju neka pitanja, nako ja ne znam odgovor, stavjet, ova ćemo se, trašimo odgovor, pa možda u nekoj od narodnih emisija ja dam odgovor. Ali je najbolje da se ne otvore uopće vrata pitanjima i odgovorima. Jer ne znaš šta su ljudi pripremili, kakva su pitanja pripremili, a ti si sigurno nisi spreman, spreman da daš kvalitetne odgovore. Treća karakteristika takvih jeste da nikada znanje ne pripisuju učenjacima. Nego su u njihovim odgovorima, u njihovim predavanjima, u fokusu samo oni. On je dao mišljenje, on misli, on smakra. Ho je to ja ili on? Da se razumijemo, pripisivanje znanja islamskim učenjacima nije nikakvo dobro od tebe prema učenjacima, nego je pravednost. koju je Allah dželle šanu u Kur'anu: "vajza kultum fa'dilu walau kana zaqurba", a kada govorite, govorite pravedno pa makre se radlo obližnjima. Ti time činiš samo pravdu. Izvršavaš pravdu kada kažeš da si tu u fetvu ili to znanje naučio pred tim i tim. Isičeš pravu, ovaj, pravu osobu, isičeš pravu stranu u svemu, u svemu co mi je. I šta je tu problem? Misliš da te ljudi uvažavati kad ti znanje pripišeš sebi, a sutra saznaju da si prepisao od ovoga ili onoga? Tek ćeš tada biti izložen samoti. Bogaje imam Šafija ko je on bio u ovom umetu Alim bespremca kaže jedne prilike voditu لو ان الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسبوا الي منه شيء volio sam da su ljudi ono baš srčano jer vud je srčana ljubav volio sam iskreno da su ljudi ovo znanje uzeli od nekoga da su ga naučili Da se ništa od tog znanja ne pripiše meni. Ali Allah je htio da se to znanje pripiše njemu. Jer je on bježao od toga. Allah je htio da mi danas pominjemo i mama Šafiju, i mama Malika, i Ibn Tejmiju. I mama Medajevu, Hanifu i druge učenjake. Zašto? Zato što su ti ljudi bježali od toga da se njima nešto pripiše. Ali Allah je želešanu u takvima ljudima ukazuje ugled. I oni su ostali poznati. Kada je imamu Maliku rečeno da svoju muvetu, u stvari da ne piše svoju muvetu, jer ima puno drugih muveta koje su napisane u isto vrijeme, kaže ono što je radi Allaha će ostati. Za koju mi muvetu danas znamo, samo za muvetu od imama Malika, ne znamo ni za jednu drugu muvetu. Iako je u isto vrijeme, u njegovo vrijeme su postojali a, drugi učenjaci koji su pisali istu knjigu sa istim imenom. Ali mi ne znamo ni za jednu drugu morstu. Pa gledajte Rijad Ustalihin. Šta je u stvari Rijad Ustalihin koji je napisao imam nebović? To so je zbirka hadisa, već poznatih hadisa. Iz poznatih zbirki. A odakle je toliko, odakle je toliko iberičet u toj knjizi. Jer je čovjek bio iskren kada je tu knjigu pisao. Dakle, sakupio je hadise po poglavljima, kako ljudi ne bi... Kako bi ljude sačuvao toga da oni tragaju i traže gdje se koji hadis nalazi. Podijelio je po poglavljima i onda uzimao iz ovih vjerodostojnih zbirki i uzimao je uglavnom vjerodostojne hadis. A što je ta knjiga prihvatljiva? Što je prihvaćena u cijelom ummetu? Zato što je njen autor bio iskren kad je pisuo tu knjigu. A s treće strane, Allah želešanu u Kur'anu teško prijeti onima... Koji vole da se hvale nečim što nije njihovo, što nije od njih. Fala tahsabna alladine yefrahun bima atu. Vi ljubun an yuhmadu bima lam yefalu, fala tahsabunhum bima faze min Ne moj misliti. Da će se sjećovati kazne oni koji se raduju onome što im je dato i koji vole da budu pohvaljeni za ono što nisu učinili. Takve čak kaže Soka kazno. Ovaj ajet iako je objavljen povodom Ehlu Kitabija, on se odnosi na svakoga onoga koji voli da bude pohvaljen za nešto što nije uradio. A kad se čovjek kiti tuđim znanjem i kada ga sebi pripisuje, onda on potpada pod značenje ovoga ajeta. Ako suprotno razumijevamo ovaj ajet, Znači, onaj koji voli da bude pohvaljen zbog nečega što je uradio, nije, njegov postupak nije pokužen. I to je nagrada za čovjeka na ovome svijetu. Ako nije radio radit toga, svakako. Ako si nešto uradio i voli da budeš pohvaljen zbog toga, to nije pokuženo. Ako nisi radio radi toga. I to je nagrada još na ovome svijetu. To je radost za vjernika koju će ugledati još na ovome svijetu. I četvrta karakteristika ove grupe ljudi, onih koji glume učenjake, izigravaju učenjake, jeste samohvala, samoisticanje, i iskretanje pažnje na sebe. Ako ne znanjem, onda ili atrakcijom pravi od svojih predavanja atrakcije, show, da bi zabavili ljude, da ih na takav način privuku. I da privuku njihovu pažnju. Ili, dakle, iznimnim mišljenjima, da dođu sa stavom i mišljenjim kojeg nikada niko od islamske uleme nije iznio, niti je bio tog stava, niti je bio takvog mišljenja. Ili omalovažavanjem i obezvredivanjem drugih, kako bi on ostao u centru pažnje. A onaj ko radi toga uči vjeru. Onaj ko uči vjeru kako bi imao pristali se, kako bi ga ljudi nazivali šejihom. Kako bi se ljudi okupili oko njega, taj ništa nije razumio od ove vjere. Oni s početka treba da uči vjeru. On ispočetka treba da uči vjeru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem za takve kaže: "Men ta'alleme ka ilme liyubahiy bihi al-ulama wa liyasrif wujuh al-nas ilayhi Onaj koji trazi znanje da bi se raspravljao sa učenjacima Da bi se isticao pred učenjacima, da bi se dokazivao pred učenjacima i da bi privukao ljude sebi, on je u vatri. On je u vatri. Peta vrsta neznanja koju podrazumijevamo sa ovim neznanjem kojeg smo spomenuli naprijed je omalovažavanje islamskih učenjaka. I to također ima svoje formice. Prije svega omalovažavanje ili podcijenjivanje potrebe za njihovim znanjem i njihovim iskustvom i njihovim savjetom. Nikada se nije dogodilo da islamski islamsi umet podcijenio u lemu koju ima, a da ga nije zadesila nevoljno. Ne treba nam bolji primjer od skupine Haridžija. Koju poslanica od srednika dopisuje, opisuje i kao velike pobožnjake. Štari ste kad je to ima kadima prezirajte ste svoj ibadet kad budete vidjeli njihov ibadet. Subhana Allah, toliki pobožnjaci, čak veći od as u u toj vanštini, u vanjskoj formi. Ali kaže postanik sa selam izlazi će brže nego što? Strijela, iziđe iz eri drže nešto strela iz ide iz luk. I ako bi streo ubio bih ih kao agi semud. Da ti znači, niho primjer. A šta je glavni problem kod Njima? Sto su omalovažili znanje a sahabe radijallahu anh. A svoje znanje precijenili. Ovo je a sebe precijenili. I onda se dogodla velika nevolja za islamski ummet, velika tragedija, katastrofa, kako je god nazovete. Nećete nećete, nećete pogriješiti. Desilo se smutnja među najboljim ljudima. I ne samo to, desilo se krvoproliće. Desilo se, desilo se međusobno ubijanje među među najboljim ljudima u ovom umjestu Ashadma. Samo da vam opričam jedan slučaj, Zubejra radijallahu anhu. Kada se sreo sa Alijom na poprištu borbi, kaže mu Alija: "Šta radiš se Zubejre?" Kada se jednom sreli u Medini, i kad si se ti nasmijao, a poslanik s.a.v. te pita što se smiješ Zubejre, što mu se smiješ, kaže zato Allahu poslanit ćeš što volim ovoga čovjeka, a poslanik s.a.v. kaže ti ćeš prema njemu učiniti veliku nepravdu. Kada je čuo ove riječi Zuber, napustio je borbu. Okrenuo je lega, napustio je borbu i prilikom napuštanja poprišta pogodili su ga monasici i ubili. Pogledajte smutnje. To je ogromna smutnja. A zašto? Zato što su pod cjenom iz narja koliko je njihovo znanje bilo govori samo činjenica da je Abdullah ibn Abbas samo jednom rastrom sa njima uspio vratiti 20.000 tih ljudi vratiti ih među na, vratiti ih na selamet samo jednom rastrom a obećanjem sam da, da, da je islam da su muslimani danas sretni potrebe za znanjem islamskih učenjaka, koji su još živi među nama, Ide da ih pisaju, da se vraćaju na njih, bili bi izbjegnuti mnogi problemi, i mnoge smutnje. Sve to, dakle, je rezultat omalovažavanja potrebe, a to je prvi, prvi oblik, dakle, omalovažavanja učenjaka. Drugi oblik omalovažavanja učenjaka koji u stvari predstavljava neznanje, jeste omalovažavanje njihovog znanja. Za njihovo znanje, dakle, smatramo prostim. Kažem, on zna samo to i to. On se bavi samo tim i tim pitanjima, a krupna pitanja ummeta, to, niće da dati odgovor na to. Jer islamski učenjaci se zabavili samo tim i tim. I to je podvala koja je potvara na islamskom ummetu. Nije sačno. Islamski učenjaci su se zabavili svim pitanjima Samo ima onih koji su se Više Fokusirali Na ovu ili onu oblast Ali Znanje ne izlazi iz Njihovih skup, iz okvira Onoga što oni kažu A čak neki od njih su objedinili Sve vrste znanja E sad zamislite kada potisnete islamske učenjake, zbog toga što neko smatra da oni nešto ne znaju, da oni ne poznaju našu situaciju, onda kome prepuštamo, kome se bacamo u, u, u ruke, bacamo se u ruke neznalisama, koji onda dolazi sa fetvama, koji nikada niko u ovome umetu nije nije donio. Onda imamo fetve o dakle, izolaciji, fetve o e, konfrontati sa drugima, fetve o zatvaranju određene grupe ljudi u na određeni prostor bez ikakvog oblaka dakle, dijaloga sa drugima onda imamo fetve o pravljenju nekakvih posebnih džamija u kojima će se sprovoditi takozvani sunnet ja kažem takozvani je to nije sunnet Allah, to nije sunnet Allah, sunnet Allah poslanika je da se iziđe među ljude, da se s ljudima komunicira da ste ljudima objašnjava vjera, jer zašto je ova vjera da bi se zatvorilo 5 i 10 ljudi, određeno u kuću i stalno jedni drugije podučavali, jer zato ta vjera, ta vjera je poslana svim ljudima, i Allah ste nas želešao na kraju krajeva pitati jesmo li tu vjeru dostavili. Nema više poslanika. Nema više poslanika da oni za nas rade tu tu tu obavezu da za nas da u, da umjetnać izvrši tu obavezu. Sve je ta obaveza na našim plećima, jer smo mi sredbenici zadnjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kada potisnijete istinsku ulemu i svega ovoga, onda se pojavljuju ovakve fetve. Onda se pojavljuju fetve da se bajram planja u planinama, kao što se desilo u dženici. Što zaklice, nikada u islamskom umjetu nije dogodilo. Kaže, a dobro, mi se neslažemo. Nije to neslaganje, vraću, to je zabluda. Tu se, stvari se moraju nazvati njihovim pravim imenom. O tih zabluda islamski ummet ne može naprijed. Mi smo se zabavili tih zabluda. Te zablude nam ne daju da idemo dalje. Jer nas one koče, one nam zaustavljaju. I treća vrsta omolovažavanja i ponižavanja islamski učenjake je to omolovažavanje njihovi ličnosti. A onaj koji ko omolovaži učenjaka, oni omolovažuju i poslanika sa oseme. Jer je učenjak nasljednik Allahov poslanika sa osjede. Prema riječima samog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A u hadisu, Allah želešanu u hadisu kuciji kaže Men aza li valijenca kad azentuhu bil harbu. Ko uznemiri moga prijatelja, ja mu objavljam raz. Kaže imam Ebu Hanifa, imam Šafija. Ako taj veli, odnosno Allahu prijatelj, nije učenjaka, ne znam ko je. Znači onaj koji objavi, ko po uznemiri učenjaka, Allah objavio Allah mu objavljuje rad. I to također se smatra o malovažavanje. Čeprta vrsta neznanja koju podrazumijevamo, da ovim što smo, što smo naprijed kazali, jesu bespodne rasprave koje nisu utemeljene na znanju. Rasprave koje vode ljudi koji nedovoljno poznaju tematiku u, u, u vezi s kojom se raspravljaju. Ako se rasprava i vodi, a ona nije poželjna, vodi je učeni ljudi, ljudi koji poznaju prije svega samu temu, znaju način na koji će voditi raspravu i imaju u vidu korist i štetu. Da li ta rasprava u datom momentu donosi korist ili štetu? Jeste, postoje problemi danas. Ne možemo, i, ne možemo zatvoriti oči pred njima. Postoje problemi narazumijevanja i međudajijama. Ali te probleme Usložnjava i to što vi koji slušate da je također ulazite u ova problematična pitanja i vodite rasprave koje je na kraju jedino što donesuje se neprijateljstvo, prdoću srca, i badete onako, možemo kazati, siromašan, čak i ono što imamo od i badeta ne izvršamo ga kako treba jer smo zaokupljeni tim nekakvim velikim stvarima za koje nas adlaži lešanu neće pitati. Dešava se da ljudi, dakle, hodaju između dajija i nekada namjerno, pogrešno prenose informacije. I kaže, ovaj je rekao za tebe to i to. A laže, kako bi se dodvorio svome takozvanom šejhu, a kako bi ovoga opanjko i kako bi se on pokazao kao njegov vjerniji sluga. Ja se time dijelom postiže Allahovo zadovoljstvo? Ako se njih dvojica i ne slažu, pusti njih dvojicu, neka to rješavaju. Nemoj ti biti nikakav gluhi telefon između njih dvojice. Ako ti je baš stalo da se oni pomire, da jedan o drugom lijepo misle, ili da na kraju krajeva na ljudski način rasprave o tome, onda prenesi ovome ili onome, on hoće s tobom razgovarati, a nemoj biti od onih, od onih prvih. Da se s ovog mjesta pozivam sve na... Da se svak od nas bavi onim što će biti pitan na sudnjem dan. Kada se ljudi budu bavili onim za što će biti pitan, bit će red. A kada se budu bavili onim zašto neće biti pitani, i što nije njihova odgovornost i što na kraju krajeva nije njihova ni sposobnost, onda nastupa nered. Kada se zubari budu bavili prstvama, a muftije, stomatologijom, onda će u ovome drušu biti nered. Neka se svak bavi svojom svojom, svojim poslom. I to će za sve nas biti dobro. Nije nekakva blagoda braćo biti na nekakvoj pozisiji davat ljudima sve To je odgovornost sred Allahom i Lešanu. Nemojte to gledat kao nešto što je, što je dobro. Jer onaj koji govori, evo ja prvi, koji govorim večeras u ime Allaha, jer govorim u ime Allaha. U njegovo ime. I teško meni, i teško svakome onome. Zbog toga Ukoliko tu tu obavezno izvršavamo, neko kako to traži naš gospodar od nas. I nemoj se zalijetati, imamo dovoljno grijeha, dovoljno smo skrhani i opravani grijezima, da nam nije potreban i taj dodasni grijeh. Da se babćemo onim, što nam neće donijeti nikakvu koristnu najmanju ruku, a sigurno će nam donijeti i nama, i muslimanima, i našoj zajednici, donijet će štetu. E to su te, dakle to je to neznanje, O kojem sam večera stjeo govoriti, molim uzvišenog Allaha Žiljšanov da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da nas uputi na ono što je dobro za nas, da ovaj govor i ove riječi budu dokaz za sve nas, a ne protiv nas na sudnjem danu, da nas poduči onome što ne znamo i da nas učini iskrenim u našim riječima i dijelima i da nas zajedno sa našim poslanikom, salallahu anehovo selam, وكفي جنة فردوس إن الله ربي وربكم فابدوه هذا صراط مستقيم